اللہ الرحمن الرحيم باب في الكرم والجود دا باب د په بیان د سخاوي سخاوت یو خلله صفات ده چې مسلمان نارینه زنانہ کې الله مال امور کې او سخاوت مواچي ادا کله په شړو کې وی کله په زنانو کې دیر مساجد ګر زنانه جوړي دیر مساجد او مدارس د زنانو په خرچي چليږي ول انفاق المال لگون فی وجوه الخير فاغ وجوه الخير دغه د خیر ډیر کارونه لار جوړو المسجد جوړو وندې یتیمانان بیا سری خلک پالل مدارسی دیني چې د اسلام خلاګا دي سي قطم بالله تعالی یتیمه دي ود الله پزا ته عالی چې دا ز لګو نوري برکای اګه وی چې دا به لګو بیا بسکو ناغ قال الله تعالى فرمایلی دی الله چو چد و ما انفقتم من شیء هغه چې خرج کوی تاسو د سشينا ف هو یخلفه نو د الله دغه دنیا, وخیرت کے دنیا کے مال دے رہی او خیرت کی بدلی درکئ دنیا کمال لری او خیرت کی به بدلی درکئ وَقالتَعَلى وَما تُنفقُ من خير نَغَة جوي تصُد سمع الله ففصكمُ دخبلل زانون د القلَ جوي صابعَ جم وَما تُن فقونَ إَِّ ببتِغَجه الله دا نفذا خ معاد النَّحد ن جوي مګرد پاره د لټولو د وجهه د الله یعنی مال ملګ مگر د الله د وجهه د پاره و ما تنفقو من خير نغشلګو ایت شود سمال یو وفای لیکم پرودر کرشتا شود داغی اجرونا وا تملا تزلمون او تاسو سره ظلم ونه کړی شي وقاله تعالی وما تنفقوا من خير اغه چې لګوي تاسو د شمالنا فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم نبی شک الله په دیوان په وان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله بھی فرمائے لا حسد نستد فخذ لوذیر دل الا في اثنتين مغر دو کسانتا زری گما پسخی گما چرا زمام د سهاله مگر دوا تا رجل یو وسړې داته الله اللهم مالن الله ورثم مال حلال ورکړې فصلتوهو على حلقته او دله توفيق ورکړې د دې د لغولو فل په حق کې ورجل بلغ سديد آتاه الله حكمة الله ورته حکمت ورکنده د قران او سنت علم نه فوه يقضي بها له دې دي مطابق في سري کوي ويعلمها او ذا الله در صاحب بنیاد دې د قران و سنت تعلیم ور کوي خلق متفق عليه نغر تعلیم و تعلم يولو خل شغل آغا نارينا زنانا دلوی خوشالي و مباركي قابل چلا ورطد دین دزدکڑ و دخول و توفیق ورکڑی دی وجنه شاعر وی ففز بعلمن عاش حیا بها ابدا الناس موتا واهل العلم احیاو کامیاب شپیلم سرا نتو بج امیش جوان دیوی خلق بمڑشی علم و عالم لکی گنا چاشید قران او سنت خدمت کړي و شم دا غیب په حلقو ده خیر کې ذکر خیر کې تا وسار راسته څومره خلکو خبري واورې دي د جدا دی نو یو له به خبري کې دي د دې په زمانہ کې په لکونو کړوړو خلک تي شي دا غی ذکر نامو نشان نشتا اته شو د څومره اهله علم وسار راسته خبري واورې دي صاحب المشکات کلنا دفنا ساده غسته لیکن نن زمم پدی ویل کیه په سی بره لاوا اود مشکات شارین کلنا دفنا ساده رسول دی او په قبر کیدی لیکن نن بغی تاجر ملا او شو مما نو وی په کم سدای کی وفات دی لیکن نننم گور ادا د ژوند دې 2576 کې د وفات ده ا بای او نننم داز ژوند دې متفق علیه ماناهو یم بغی مناسب دی الله یو غث احدن چ پس خیدل <سؤال> نشيو تانت الا الاهدا هات نل حصلت مگر پيود دي دو خيونو ججا کي دي دو خيونو کي او خوي اغه ته پس خي گا وان هو د ابن مسعود رضي الله عنه روایت ته فرمای و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي ایوکم مال وارسیہ کم یو پتا سوگی چ مال دوارس دا احب الہ دیر محبوب دے دتا مم مالہ دخل مال نہ قالو صحابو یا دل رسول ما بنا حد النشت پم کی ہوتا الا مالہم مگر مال دد احب الہ دیر محبوب دے دتا دا مال دوارس نہ ا د اللهبي ف نه ماله همقد دمه د د معلاغه دی چې مخکې ولږنو دژونېدي خو جومات او بده ساپې جوړه کا کوډی غریبانانبيصریپ و پالل مال له واریسی معخره او مال د واريسی هغه دی چې کمی رتو پرېښو رست چې د د مالله اخواللہ رسول وارثان تورکی رواہ البخاریو واندی ابن حاتم رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ویدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لئی النار اے زما امتیان وزان دغور نہ بچ گئی والله او بشک کې تمرات اگر که په یوي ص دکه جوریوي نیمهکه ده دا خیره نیمهکه جوره د خیرات کا اوله قبولهکه نو دا هم د مخرت او د بخنې سبب جوړ شي متفقونه ل وان جابر بن جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی ما اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شین تپو سوال نو کڑے شوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی وشقت تشرب فقال لا چہی دغنی فرمایلی چنا یعنی شان اس شی منکڑے نه دے بلکی ور کڑے دے متفقن علیه وانبی حریرت رضی اللہ عنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من یوم النبی ورز یصبح العباد فیه چه سباکوی بندگان پاغے کے الا ملکانی انزلانی مگر دو ملائک را کشید برنہ په یقولو اهدو هم یو پهې الله هم ې منف خلفن یا الله وررکې مال لګون کې ته بدله چېڅوک مال لګی په بال بچ په غریبانانو په مسااجدو مدار شو په نور د خلکو په فید دیله بدله ورکې اللهم اللهم عافي ممسكا تلفا يا لور کی بند ان کی تباہی چکمزے کمال لگول پکار دی خود نہ لگی ندامال ورت ہلاک تبا کی متفق د دغې صاحابرت یا اللهونه یعادې چې رسولو الله صله عليه والي وسمه قاله فرمالي قال الله تعالله فرما الله تعالله چې وچد دی هديې قسی د ان فق اب نه آدم او لګوه بنیدمه یون فق ع لګول ب شي چې لګې نو بره اج دین لگے نو بر نو مم ملاوی متفقن علیہ وان عبد الله ابن ابی براس رضی اللہ عنہما ان رجل نیو شڑی سالت اپوشکړو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا ای الاسلام خیر کم یو په اسلام کې غرضه قال تسیمت وام دوس مطابق غریمانو لتوام ورکوا و تقرا السلام و سلام وایا لولا علامن عرفتا فهغه چا چی پیجنی وملم عارف او هرغه سوق چنی پیجنی مسلمان دک پیجنی کنی پیجنی سلام پهایا نو غره دو سیزونه ته غور مسلمانې وې ای او غریبانان او تدوس مطابق تو دی ورچا تسلام وک پیجنی کنی پیجنی متفقن علیہ وانو دغه صحابی رضی الله وانو روایت ته فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی 40 خصلتن سلوی خيوندی اعلی پټولو کې غوره د امنهت العنز عذیه ورخه د لنګي ګډی بيزي په خواږه شي طریقه دا غور دي مسلمانانو په بدی دین ډخ کوله عمل کولو زمنګ د یاداش مطابق د چا چې په دا شي و دي په لور غره چې غني غا غني یو خپل غریب ته بيوي چې دا غوا یو بوځه بچوله دی وای چې واخه ول او سره پای سکی چې اوچ شي بیا به مال راکای خوشب خبره باندې حنیتل عز دې توي وي وي گڑا دا بیزا دا غوا دا میخدا تا زمونگ دا یاداش پوریو او سوک جھڑاو بناوار کئی شملے نوار کئیو گوار تم را فرق رازی زمونگ یاد دی چالا بایا که بیزا ویدہ بس آفلانی راکنی شپائی میں استعمال کوي جو چشی بیا بیرو شڑایی نو زمونگ د یاداش پوری دا حدیث د عمل دا لان دیو اوس مشکله چې تاسو زه پیدا کوي چرګه څوکシャレ نه ورکوي ویزا او لنګه ویزا وا مه خبر څه لهواله ما من عامل النشته عمل كون کې عمل او چ عمل کوي په خويده دغه شلو يخته خوونونه رجا ثواب بها پمد ثواب دي وتصديق موعودها او په تصديق د وادي کرشوي دي چې الله به په دې اجر ورکړي الا ادخله الله تعالی بها الجنه مگر الله به په دې باندې جنت ورکړي رواه البخاري وقد سبق بيان هذا الحديث روان دي تیر شوه دي بيان دي هديس في باب بيان کثرت طرق الخير په باب دي دی بيان د ډېر والی د لارو د خیر کې وان بي وما متا سديه ابن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول فرمائي يا ابن ادم ابن ادم ان كان سب ذل الفضل دات سي و اي بي سي و لغه دالاپن او دالاپ دين خير لقد غرضي تا تا و ان تم سے کہو او قداسی و ایدی زان سر بننے کی شر لکا نو دا بہتر نہ کار دی صاد ولا تولم علی کفافن او پتا ونی ملامتیا نشی وره بقدر کفاف بخپل بال بجوانی دا قدر کفاف خرچہ واب دا به منتهول و دا به منتهغول او شوکه د خپل اهلو ال نهولید د لغیا لاسپور تلی چې ورکول کوي غوره دی من د سفله د لاس لاندین نه چې وانا انسند رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال نو کړه شوه د رسول الله صلى الله وسلم نه په اسلام څه څه الا فتواهو مګر ور کړه اسلام په ونون چې چا سوال کړه نو ور کړه ده ولقد جاء رجل او به شک راغله ورته او سړی فتواهو غنمن فات غَنَمًا نه من ناغې د ګړو یو کنډکه او ګړی ورکړی بین جبلین د دو غروو په منځ کې دومره بي او ګړی وي فره جلهقومي د تللی خپل قوم ته فقاوي یاقومې سنی زماقوم سلام راړی پهنه محمدن صل الله عليهی وسله یو یاان. ا خدا سے ورک کی ملا یخشل فقر چ سو کی دیگی ند غریبینا وان کان الرجل لا یسلم او بشک او یو سڑے چې اسلام به راوړو ما یرید الا دنیا او دا هغه به راتنه او مگر دنیا چې پیغمبر راته سمحال را کی وما يلبسوا الا يسيرا وخبت ركض الله ذبی په صحبت کې مگر لوغن تھے نددی صحابت دمرا شرحات او برکات حتا يكون الاسلام احب إليه من الدنيا تردی چې شوه اسلام ډېر محبوب دته د دنیا نه چې د دنیا کې دی رواه مسلمون وان عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو عمر رضی اللہ عنہ نو روایت سے قال نے فرمائے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم و تقسیم کړه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم څخه تقسیم نو مال ابرا کلو فقرت ایدہ الله حبیب سے تقسیم کرنے و نماوی ایدہ اللہ رسول لغیرها اولائی خام خا غیر ددی کسام نجیتا سولا ورکل کانو احق بھی منم اغیر حق دارو پدی مال سر ددوینا قال انہم خیرونی وید ای اختیار راکم آتا مال د دو خبر مبارک اختیار را کو اي يسالوني بالفحش جمان سوالو کې پصختي سرا هي پصختي رانو غوړيو خام محمد تمغول شروع کی او يب او یب خلونی او او یبخلونی یا ما بخل جوڑ کی ولستو بباخل او زخو بخلن اما سخته سر ده سوال که نو زوال ورکم داداغ نوی مسلمانانو بیان نه چهی سخته سر سوال کولو او دالا حبیب بور کولو فراهم مسلمون وان جبير ابن متعمن رضی الله عنه انه قال بما هو يسير فمن ديكي جئت لوذ النبي صلى الله عليه واله وسلم سرا مقفله من حنين پا وا پسید رسول الله صلی الله علیه وسلم کی د حنین نا غزوه حنین نا صالعقه الاعراب نو باندې چان ور پرون ختن یسالو نو سوالت کو له تا از ذروه ده الله حبیب مجبرکو ال الصبره د کی کرونه تا فخت فتردا اهو فخت فتردا اذا الله حبيب ونت مجبور کو نوې تختولو صادر دا غوي ايږي کې اون خوتو صادرم ته غي اوړو فخط فطر ذا او نوذ النبي عليه السلام فقال اعتونی ردائی اے مانڈا چانو نے سادر را کہی فلو کان لیکوی ما دپارا عددو هاده العزواتی پشمیرد دی ازغون نعمن زناور دمرو خانوی نعمن دمرو خانوی لکسمرچ دازغی دی پدی اونکی لقسمتو بینکم نما بستاسو منس کی تقسیم کرے ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا نَبُمُ مُنْتَج بَخِير وَرَاكَ الذَّهَبَ النَّدْرُجَن وَلَا, ولا جَبَانَ البخاري ومقفله إحالة رجوعه چَوَافَسَرَتْ أَوْ سَمْرَ شَجَرَتُنْ أُنِتْوِيدَ از غَوْلِ عِزَاه شَجَرٌ لَهُ شَوْكٌ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائي ما نقصت صدقه من مال كم نه دروست خیر خیرات په مال کې تو خوې جماعتور زرګونو نو له مال خیرات سره کميتي سره برکت راځي چې سره الله مال ډېرې زکات دی ورکو خیرات دی ورکو زکات ماناد پاکی دل او ډیرې دل وما زاد الله عبدا بعفن نه دې زیات کړي الله یو بندل رپ مافي چې څو چا ظلم کړي زیاتې کړي د معاف کو الا عزت مگر عزت وما تواد عهدن اواز دې نه اختیار کړي او تند الله د پاره اللى رفعه الله عز وجل مگر غلا پور تکڑے جدی میزار چه صاحب جدی بل نہ کٹے اگے تے جدی بل نہ برے سڑے پدیش پھکی ورہ جموں جہن الٹڑے مگایو سمرا مزان نہ گھٹ سڑے جوڑ کو نو گھٹی گوپا پیغمبر وئی کی اجزدی اوکنو اللہ بدے پور تکی توے جیرہ جو ہو ددی ازان دی پژړ ظاهر باطل گیر چان لاند دی وګڼل نو الله رب عزت بده پورت کی تروا هو مسلم وان ابن ابي كبشا عمر بن سعد الان ماری رضی الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم داور دیدی د رسول الله صلی الله عنا ی قولو چا خللاسهتو نقصې م عليه نه درسی زونهدي دری فاددي ځ قسم خورمپغوي حدې توکوم هدي ففو ع در د بیانم ن رایادي کويه بم نو يَوْمَ مَا نَقَصَّ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ نَذَكَّم شُوے مال دیو بندہ دوجد خیر خیرات او صدقینہ کدی مال کی کميرا اسبل وجو حرام بې دروغ بې ویډی دوکہ بې کڑی او په خیر خیرات مال کمیږي نا ولا ظلم عبد مظلمتا ظلم ندیش کړي شوی دی یو بنده سره سوزونم صبر او د صبر کړي علیه پدی الا زاده الله عزن مگر الله ورته نور ميزات زیاد کړي ولا فتح عبد در مه ورادا ندې کولاو کړي او بنده باب د سوال چې د سوالونه کوي خلق تمخکر استو کی الا فتح الله عليه باب فقر مگر کلاو کڑی دی الله په دروازد فکی رئی او کلمتاً نهو آیا چه خبری ویلی و پمسن لنی و او حدیسو کم حدیثاً او حدیث در بیت بیانم حدیث نویوری قال انم الدنیا لی اربع تی نفر وی بیشک دنیا دسلور کسم خلق دپار دا عبد يغى بنده رزقه الله مالا وعلما الله ورثه علما وركلا ممور كله فهو يتقي فيه ربه نده يريغي پدې کې د خپل ربنا ويصل فيه رحمه وسل رحم ساعتي ويعلم لله فيه حقا او دې پیږي نه الله لپاره پدې مال کې حق فهذا بافضل المنازل دا په غوړه مرتبو کې دا و عبدنؤذ چې مغه بنده دے رزقو الله علمنا الله ورته علم ور کړې ول مالن مالنه دي ور کړې په هو صادق النيات د رښتینې نیاتواله یقول دی وایلو ان لي مالن کزما د فارمال وي لعملت بعمل فنانين نو عامم د فلاح غون څه عمل کړي ګور د جمعتونه مدرسې جوړي کونډې بیا سریه تیمانان پادي فحو وبنیته نو دیم د خپل نیت سره فاجرهما سواون د دې دواړو اجر برابر دی یو سره دی لګئیه اول سره رشتہ خوژړې خو سفر دی و عبدن نوذر مغه بنده دے رزقاہ الله مالن اللہ اور ثمال ور کڑے ولم يرزق علما او دل علم ندی ور کڑے فہو یخبت فی ماله فہو یخبت فی ماله دیبے غورا او ب فکر کارونا کی پدی خپل مال بس بی فکر روحان دے بی غیر علم بغیر دینمنا لا يتکی فیه ربه پدی کد اخبر ربن یریگی نو لا يسلو فیه رحمه نپکی سل رحم ساتی ولا یعلم للہ فیه حقا نپی جنید اللہ پدی که حق فہادا بی اخبت المنازل ندا دیر ناکارد مراتب ندیب و عبدن سلور مغه باندې لرم يرزق الله ما لنا ولا علم دي ورث مال ور کړي نه علم فوي يقول دي ويلو لي مالن کزما مال و لعلم تو لعملت فيه بعمل فلان ما بم دفراني اون ذکر غرا غټه مین ضمان شرابو نه مزيو چرچيو گناهونه کوي ما بم داسې کوله فهو نیتو د ششتله نه خدای د دنیا سره دیو فاو فوزرهما فا سواء الذوار والغناء بوج برابر ده رواه ترمذی او وقال حدیث حسن صحیحن وصلی الله